Через те гетьмани зважили за краще стати на горах, поновити давні шанці, покупати ще нові і спинити тут Хмельницького озброєною рукою. Коли гетьмани верталися з оглядів шанців, поміж ними виникла суперечка. Потоцький був тієї думки, що корсунь та стеблів треба поламати, бо вони лишаються поза шанцями і ними можуть скористатися вороги. А Калиновський доводив, що це буде не на користь полякам, бо тоді вони не матимуть звідки добувати собі харчі. Гетьмани сперечалися довго і гостро про те, що зробити з Корсунем та Стеблівом, про те ж, що станеться з тими польськими підданцями, що живуть по тих містах, жаден з них і не подумав. Суперечка гетьманів скінчилася на тому, що Потоцький привселюдно сказав, не діло польного гетьмана керувати військом, а діло виконувати накази коронного гетьмана. Я ж наказую, щоб з вечора повки виходили з міста на становисько за шанці, Корсунь же та стеблів, щоб цієї ночі були попалені. Замок Корсунський спалимо завтра ранком. Таким чином доля Корсуня і Стебліва була вирішена.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 Страхаючись панського гніву, гайдук не наважився сказати полковникові, що б з нього молодиця собі заподіяла. Через кілька хвилин привів її в світлицю. Пися була зап'ята мало незочима чорною хусткою і спинилася отдалік від от пана. — Давно ми з тобою, молодиця, не бачилися, — сказав Друцький. — Чи не надумала ти чогось нового? — Надумала, пане полковнику. Отповіла пріся і скинула геть з голови хустку. Друцький, як обпечений, схопився на ноги. Перед ним стояло якесь страховисько з покарбованим, опухлим і рясно вкритим червоними струпами обличчям. Ніщо в цій почварі не нагадувало красуні козачки, тільки чорні, як ніч очі, з пекучим докором дивилися на нього з сумних руїн колишньої краси. «Як це тобі сталося?» З жахом скрикнув полковник. «Це я навмисне зробила, пане, щоб уже вас до мене не вабило». Друцький не мав сили дивитися на прісю. Її погляди били його, мов, батоги катів. В душі його заворушилося сумління. Молода жінка знищила свою вроду через нього. А що ж може бути дорожчого? Жінці за її вроду. «Запнись!»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 Ці слова поляка знову перевернули змучену присінну душу. З одного боку надія на те, що Микита живий, освітила її промінням радості, а з другого страх стати йому на очі такою огидливою розривав їй душу надвоє, і бідна жінка в очі її впала навколішки. Пане, пане, що ж ви зо мною зробили? Буду ж я тепер нелюба моєму чоловікові. «Коли б була, знала, що він живий, була б краще, я терпіла ваше катування до загину, а не зробила б собі каліцтва. Тепер і мені тебе шкода, молодице», сказав Друцький. «Чи рада вже я, що знайду в хлопки таку душу і таку волю?» А він плеснув у долоні, війшов гайдук, «Одведи молодицю за браму». «А як?» «Велите, вельможний пане!» – спитав гайдук. «Чи повісити її, чи голову стяти?» «Ось я тобі самому!» – скрикнув полковник в запалі. «Зволю голову стяти за те, що не доглянув молодицю, щоб і волос з голови її не впав! Бо таких жінок небагато є на світі. Одведи її за браму і пусти її додому!» Пріся пішла за гайдуком і вийшла на двір замку на свіже повітря, чи його так давно вона не почувала? Ніч була хмарна, і Прісю вразило, що на заході хмари були червоні. «А, мабуть, пожежу в стебліві», – подумала Пріся, і поспішаючи вийшла за браму. З Майдану вона побачила, що і над дроссі в Корсуні вибухнуло полум'я, і крізь звіти тополів можна було розглядіти, що зайнялися хати». Пріся прискорила ходу. На Майдані вона побачила багато польського війська. Вулицями ж була страшена метушня. З боку росі сунули купами піші конні поляки, гонячи перед себе товари всяку живність. Жовніри гнали вози, навантажені всяким скарбом. В повітрі стояв несамовитий галас. Репетували люди, ривла худоба, герготала, перелякана серед ночі птиця, скрипіли вози, вели собаки... І не встигла Пріся схаменутись, як Корсунь зайнявся з усіх боків. Злякана, думаючи, що набігли татари, молодиця хвилину вагалася, куди бігти, але пригадавши, що мати, мабуть, сама в хаті, вона кинулася вулицею додому. Пріся бігла, минаючи вози, ватаги жовнірів, не чуючи під собою землі. Один вершник, мабуть, в жарт вдарив її нагаєм, але вона не спинилася і бігла далі, обережніше, оминаючи вершників. Тільки коли з однієї хати виліз чоловік і, скривавлений, впав їй під ноги, скрикнувши, зарізали ляхи, Пріся зрозуміла, що гробунок чинили не татари, а поляки. До хати цимволіків от замку було далеченько, і поки Пріся добігла до неї вулицею, займалися одна по одній хати, повідки, клуні й скирти сіна та соломи. Небо стало червоне як жар, від величезного полум'я схопився вихор –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 «Поможи мені винести матір з хати, вона без пам'яті мабуть, довго не проживе. Швидше, Прісю, швидше, бо стріха вже горить. За що ж вони на стату? За що з риданням?» – питала Пріся. «Це не вони, дочка, це Бог їхніми руками карає козацький корсунь за те, що ми, реєстрові козаки, забули неньку Україну та вірно служили польському королеві». Батько і дочка поклали непритомну матір на рядно і понесли з хати. У дворі вже не було нікого, і полум'я вільно шугало там по подвір'ю, від хати до повіток, а від повіток до клуні. На велику силу обпалені гарячим повітрям, старий козак з дочкою донесли матір до садочка і там поклали під тією самою яблунею, що під нею колись пріся з Микитою слухали Соловенька. Минув уже цілий місяць. З того часу, як Микита Галаган пішов до крутого байраку. Застав він там чоловік з 50 тікачів, далі ж щодня людей там ставало більше. Всі тікали від утисків поляків і ховалися в байрак під захистом озброєних товаришів. Спершу прибували до байраку самі парубки, далі ж почали рятуватися там і дівчата, і жінки з чоловіками та дітьми,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 а сам покликав до себе свого колишнього товариша Петра Зануду, що теж брав уже участь в повстаннях і бував на Запорожжі. Козак Зануда на вигляд скидався на чумака. Нічого виявничого, бо завзятого не було, а сірі нерухливі очі робили його на вигляд людиною, плохою, навіть забитою. Такий-то козак і потрібен був Галаганові. «Іди, братику, до свого стебліва, сказав Галаган – Зануді, добудь собі кобзу та й рушай от села на південь, на зустріч Хмельницькому. Підмовляй людей, щоб уставали на ляхів, та справляй їх сюди, до нас, а сам принеси мені певні звістки про запорозьке військо та хмеля. Як іти, то йти, спокійно відповів Зануда, і віддавши товаришам свою зброю, помандрував на стеблів». Опріць зануди, Галаган вирядив ще з десяток козаків по околицях Корсуня, Богослав, Нетрепку, Кулисянку, Ахматів, Ставищі і навіть Уканів, щоб підмовляти людей озброюватися та зібратися до Крутого Байраку. Щодня в Байраці людей більшало, і Микита, скориставшись з того, почав перекопувати шлях, що йшов з Корсуня на повз Березовий ліс та Крутий Байрак. Окрім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 Сам Микита теж іноді виходив з байраку на розвідки, вистежуючи, де і як стоїть польське військо. Двічі по ночі приходив він навіть до своєї хати і, ховаючись в темряві саду, виглядав, чи вийде прися. Але вона під той час приймала муку в замку, і Микита вертався від хати до байраку ні з чим. Через чотири тижні до крутого байраку вернувся зануда. Він цілий місяць неголив собі бороди, і тепер справді скидався на старця Кобзаря. Козаки щільним колом оточили його. «Ну, кажи, які вісті?» «Вісті такі, що хоч би й до віку!» «Слава Господові!» почулося в натовпі. Починає вже все спочатку. Як вийшов із Січі Хвельницький із запорожцями, так зразу ж до нього почали збиратися люди з України, та ще кримський хан прислав йому чотири тисячі орди».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 Так ті й підмовили лейстровиків стати на бік Хмельницького. А не доляшок же барабаш, як з барабашем недовго розмовляли. Джанджалик простровив його списом та й укинув Дніпро. Натов прадісно загомонів. «Молодець, хвилон, катюзі по заслузі. Ну, далі, далі, кажи». Так от, як приєднав Хмельницький до себе лейстровиків, так і вдарив на Потоцького.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 І як тільки поляки почали робити позад Корсуній понад Росю шанці, Галаган зараз же проте довідався і зрозумів, що Хмельницький наступає, а поляки не наважуються на нього напасти і окопуються, щоб оборонятись. Побачивши того ж вечора, що понад Стеблівим, а далі понад Корсунем небо почервоніло від пожежі, Галаган догадався, що ляхи покинули обидва міста і палять їх, щоб не досталися Хмельницькому.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 Але тепер був уже не такий час, як тоді, коли Микита ховався від поляків по терниках. Тепер козаки наховалися, а привітали поляків з мушкетів і ті, не сподіваючись тут ворогів, кинулися урозтіч, лишивши на землі біля балки кілька трупів та поранених. Що далі бігли козаки, то все більше червоніло над ними небо. Корсунь майже весь уже зайнявся і горів, як свічка. От нарешті добіг Галаган доросі. Щоб перебрести на той бік осяєна червоним полум'ям, вихиляста річка скидалася тепер на вогненного змія, що, у корчах, покрутився по долині. Не звертаючи уваги на той дивний, невиданий краєвид, перебрели червону розь і побігли берегом. Далі ж Галаган поділив їх на десятки і пустив всякий десяток окремо, наказавши добувати собі коней та збиратись, якщо буде можливо, на Майдані. А ні, так біля броду. Сам з десятьма товаришами він побіг до хати свого тестя. Перебігши владу, Микита вскочив в садок, побіг стежкою і несподівано натрапив просто на прісю, що стоячи на колішках, схилилося до непритомної своєї матері. Микито!